Soarele, rotund și palid, se prevede printre nori, ca un vis de tinerețe printre anii trecători. Tot e alb pe câmp, pe dealuri, în pregiuri, în depărtare, ca fantasme albe plopii înșirați se pierd în zare. Și pe întinderea pustie, fără urme, fără drum, se văd satele pierdute sub clăbucii albi de fum. Dar ninsoarea încetează, norii fug. Doritul soare strălucește și dizmiardă oceanul de ninsoare. Iată o să ușoară care trece peste voi. În văzduh voios să răsună clinchete de zurgălăi.